Добавяме и позиции от гражданския сектор, Сдружение за земята, защото опита на гражданските организации е различен от тези на политическите партии. Е важно да осъзнаваме тази финна разлика. Сдружението е част от мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа, Банк Добър ден, Десислава Стоянова. Добър ден. Как гледате Вие на ветото на президента, което спира таз, така наречената бърза писта в закона за инвестициите? Глътка въздух до следващия ли, или с и от чутото от Тома Белев, че а, такава точка е вкарана за второ четене в комисия. Ние приветстваме а, ветото на президента и реално се бяхме обърнали с обща позиция между Заземята, Гринпис и гражданското обединение Равни БГ за това вето. А, за съжаление, това, което чухме от господин Тома Белев, а, има реален риск днес а, да бъде а, вкарана тази точка за обсъждане и гласуване. Да има гласуване на, на това изменение, а, което според нас изключително а, ограничава правата на гражданите а, и застрашава реално техния живот и правото на чиста околна среда. В каква конфигурация си представяте преодоляването на това президентско вето? Политически. Носителите най-вероятно. Ами да, аз исках да спомена иначе? носителите. Това са народните представители делян Добре, Станислав Анастасов, Младен Шишков, Хамит Хамит и Жечо Станков. Смятам, че е важно да не сме анонимни, когато говорим кой е внесал изменението на закона и ми се искаше да спомена какви са основните ни притеснения, малко по-конкретно, какво всъщност се случва с това изменение. Ние имаме е, едни проекти, които са от е, важно стратегическо значение за страната, които е, много изненадващо Народното събрание ще има гласа да решава кои са тези проекти. Съкращават се наполовина сроковете за разглеждане и съгласуване на проекти с значително въздействие. А, удължава се действието на решение относно въздействието върху околната среда и човешкото здраве от 5 на 10 години. А, това е... Тоест веднъж а, получено, да, зелена светлина за да, някакъв това, инвестиционен как, проект. Абсолютно. Това ме да се преразглежда оказването на въздействие върху околната среда дъл, дълъг период от време. Да, това са 10 години, в които реално могат да настъпят изменения. Имаме такъв пример, да речем, инсинератора в София, срещу който водихме, срещу ОВОСа, на който водихме съдебно дело и го спечелихме на първа инстанция. 8 години по-късно. Всъщност, има значителни изменения в условията, в които е правен ООСа тогава и сега, тъй като имаме различен трафик, имаме различни атмосферни условия, може би и в град Сов, Кърткато София и така нататък. Е, подобен е и казуса с автомагистрала Струма. Всъщност, тази практика за ограничаване на съдебния контрол, т.е. обжаване само на една инстанция, и така нареченото предварително изпълнение на оценките за въздействие върху околна среда не е нещо ново. Още от 2017 година това беше беше изменен закона и това беше свързано много конкретно с проекта за автомагистрала Струма, чийто ВОЗ тогава беше одобрен 2017 година. И тогава се случи това, че се одобрил ВОСа с предварително изпълнение. Ние като граждански организации обжалвахме а, това решение и загубихме делото през май 2018 18 година. От тогава до сега се борят 5 години, а, но въпреки, че а, реално държавата е имала абсолютната свобода да започне строителството на автомагистрала Струма с това изменение, с това предварително изпълнение, те в момента твърдят, че валидността на уволса се брои от издаване на съдебното решение. Тоест имаме едно Разчитане на закона както на нас е удобно както на някой Вие има удобно, да. не на вас. Сега, да. а, докато говорим за вас, а, обсъждате ли какво виждате в този пореден скандал оповестен от Бивол а, и в ефира на Нова телевизия вчера и подкрепен си информация за досъдебно производство от Софийската районна прокуратура, заради документа, с който Кирил Петков се отписал от Сдружението да запазим корал, аз случайно споменах няколко такива въздружения, да. да кажем, да защитим, да съхраним и ръкли, да. да, които бяха в основата на коалицията, за да остана. Има ли репутационни щети върху гражданските организации от това? За земята е независима неправителствена организация ние не се обвързваме с политически партии. Такъв, такава е практиката и на другите неправителствени организации от колеца за да остане природа в България. Ние, разбира се, следим какво се случва. Притеснени сме от това, че се дава значение. Разбира се, никой не подкрепя фалшифициране и на подписи в никакъв случай, но смятаме, че това не е в нашите компетенции, не обект на, на, нашите, на нашата работа. Това, което нас ни притеснява, са именно такъв тип действия а, абсолютно противоконституционни а, за в рамките на седмица да се, да се направи изменение на закона по нарушавайки абсолютния ред а, за нали, на, на процедурите. Тоест така имате че... системни безпокойства Абсолютно, от а, системно да. а, законодателство, което е в бърз порядък, което променя правилата на включително Абсолютно. инвестиционната игра по отношение на а, така, защитата на природата също така. Да, разбира се, аз исках да добавя, че а, има системно а, как да кажа, така наречения черен пиар към гражданските организации. Това е от години и върви системно срещу нас. Ние често сме враг на народа, въпреки, че правото на чиста околна среда всъщност е изключително важна. Тя е заложено в Конституцията и в крайна сметка тя гарантира здравето на хората. Така че ние с нашата работа реално се борим за опазване на природата и човешкия живот. Благодаря. Да си Симеонова от Сдружението за земята, независима неправителствена организация, част от мрежата за наблюдание на Централна и Източна Европа, Банк